Свободни движения, 31 лекция, 26 юли 1925 г. От сборника, новите схващания на ученика, младежки околотен клас, година четвърта. Доброта, истина, красота, това е любовта. Прочете се резюме от работите върху темата Произход на песимизма. Прочетоха се работите върху темата Защо младите се обесърчават. Кои енергии се наричат свободни? Има ли свободни енергии в природата? Отговор. Според съвременното естествознание свободни енергии не съществуват такъв случай, какво представлява свободната воля? Какво подразбираме, когато някой човек каже, че има свободна воля? Отговор Човек е свободен само в избора си. Отде произлиза коренът на думата воля? Отговор От латинския глагол вол, който значи «искам», волята подразбира искане. В български език думите «вир» и извирам имат същия корен, какъвто и думата «воля». Коренът на думата «воля» означава подтик на съзнателния живот, т.е. свободен подтик на живота. Само в разумния живот има свободен подтик, в този живот човек може да се проявява свободно, т.е. по всички правилни начини на разумните действия. Свободата не подразбира отрицателни произволни действия. Това не е свобода, това е ограничение. Вие, младите, как разбирате свободната воля? От ваше гледище, отде започва проявата на свободната воля? Каква свобода иска младият човек? Представете си, че вие сте дете, което иска да бъде свободно. Какво ще иска това дете от баща си и от майка си? Или представете си, че вие сте ученици в гимназията. Какво бихте искали от учителите си, за да бъдете свободни? Вие ще искате повече свободно време, малко упражнения, малко занаятия. И ще се радвате на тази свобода. Ако учителите наредят програмата съобразно свободата, която учениците желаят, все ще има нещо в програмата, от което те ще останат недоволни. Ако оставят учениците сами да си нареждат програмата, тя ще бъде относително добра, а не в идеалния смисъл на думата. Много от учениците казват Понеже програмата се прави повече от стари, от възрастни хора, за това има доста дефекти. Ако пък програмата се прави само от млади хора, също тъй ще има известни дефекти, само че в друго отношение. Възрастните застават на едно становище, а младите на друго становище, точно противоположно на първото. Възрастните хора забравят своите младини и работят само възоснова на своята опитност. Те казват, ние имаме житейска опитност. Много неща сме преживели и опитали. Някой човек е на 120 години. Мисли се за много умен. Това не показва, че този човек е много умен. Той може да е стар. И пак да е първокласен глупец. И младият човек прави глупости. Но когато старият направи някаква глупост, тя е първокласна глупост. Каква глупост, например, може да направи старият човек? Отговор. Да се влюби, например. Косата му побеляла напълно, а той влюбен. В бялата коса няма ли любов? Права е идеята ви, че е смешно да видите стар човек влюбен, но в какво седи смешното положение? Стария човек с побелялата глава представлява зима, а през зимата човек не може да ходи с тънки дрехи. Зимата не може да даде на човек тия блага, които лятото му дава. Смешно е да се говори, че благата... Свойствени на лятото, могат да се използват и през зимата. Какво иска да каже човек, когато изнася идеята, че старият не бива да се влюбва? Това подразбира, че старият не трябва да иска нищо от онзи, когато обича. Неговата любов трябва да бъде съвършенно безкорисна. Смешното положение, в което изпада старият човек, когато се влюбва, седи в това, че въпреки всичката опитност, която той има, все пак е користолюбив, иска да се заплати за любовта му. Тогава кое е най-мъдрото нещо, което старият може да направи? Отговор, да насърчава и да помага на младите в доброто. Как ще определите само с няколко думи съществените различия между младия и стария човек? Отговор Стария човек има житейска опитност и мъдрост. Младият няма житейска опитност, но е силен, разполага с много енергия. Стария човек е много чувствителен. Когато той говори, гласът му трепери. Той е особено чувствителен към услугите, които му правят, и благодари за всяка услуга, за всяко внимание, отправено към Него. Ако някое дете му услужи или помогне в нещо, той излива душата си от благодарност. Тази именно черта на стария човек, благодарност и признателност, го оправи любим на всички. Той мяза на дете. Характерната черта на младия човек, на детето, е неговата услужливост. Ако две малки деца си играят и стане нужда да се помогне на по-малкото от тях, по-голямото веднага ще му се притече в услуга. Ако по-голямото дете е три годишно, а по-малкото на една година, по-големичкото, ще вземе малкото на ръце и ще го носи. Дойде ли някой по-голямо и от двете, то ще им услужва. Когато някое дете може да услужва, то не се пита, трябва ли да услужи на по-малките, на по-слабите от себе си. То веднага се заема за услуги. Ето защо стария човек, когато се нуждае от услуга, винаги се обръща към децата. Той знае, че те са готови на услуга и вършат това с любов и разположение. Всеки човек трябва да запази тази черта през целия си живот. Да се услужва, това е велик подтик в живота на човека. Услугата е проява на божественото в човека. Докато човек има подтик да помага, да услужва, божественото начало работи в него. И когато човек е признателен и за най-малката услуга, която му се прави, това е същото и божествено проявление. Да услужваш, това значи да имаш връзка с началото на живота, а да бъдеш благодарен и признателен за услугите които ти се правят, това значи да имаш връзка с края на живота. Като се съединят тия две връзки, човек постига най-важното в своя живот – служене на Бога. Ето защо човек трябва да бъде готов за услуги и да е признателен за услугите, които му правят. Всеки човек, млад или стар, трябва да има тия качества. За следния път ще пишете върху темата Ролята на водорода, кислорода, азота и въглерода в природата. Имате четири начини за разработване на тази тема, но вие ще пишете както знаете. Кое е важното свойство на водорода? Той гори? Но не поддържа горенето. При горенето си дава вода. Значи той е носител на влагата, съдържа в себе си магнетизъм. Водородът е най-лекият от всички газове. Кое е най-важното свойство на кислорода? Той поддържа горенето, но сам не гори. Кислородът е носител на живота, на топлината. Кое е най-важното свойство на азота? Той не гори, нито поддържа горенето. По този начин, с присъствието си във въздуха, той окрутява буйното действие на кислорода. Азота действа благотворно върху нервната система. Въглеродът е най-важният елемент, който взема участие в строежа на организмите. Той е твърдо вещество. В такъв случай, в алхимически смисъл, водорода ще свържете с водата, кислорода с огъня, със светлината, азота с въздуха, а въглерода с почвата. Вие, младите, трябва да създадете в себе си една алхимическа лаборатория за да трансформирате в нея своите излишни енергии. Понякога младите съдържат в себе си в излишък един от тия елементи, а понякога имат недоимък от един от тия елементи. Например, когато кръвообращението на човека не става правилно, въглеродът се натрупва в кръвта във вид на въглероден двоокис и я прави нечиста. Когато електрическата и магнетичната енергия натекат правилно в човешкия организъм, тогава в нервната система се натрупва излишък от азот, вследствие на което става подпушване в организма. Това подпушване предизвиква задушаване, затрудняване функциите на дихателната система и човек често заспива. Когато се говори за свободни движения, подразбираме механически процеси. Те се извършват под давлението на някаква външна воля. В първо време свободните движения са механически, неорганизирани, но в последствие те могат да се оформят, да се организират, да се превърнат в разумни движения. Тия неща стават и в човешкия организъм. Затова човек трябва да знае закона за трансформиране на енергите. При изучаването на окултната химия човек трябва да научи метода за примиряване на силите. Щом стане подпушване на известни канали, трябва да се намери начинът да се отпушат. За изяснение на тази идея ще ви дам следния пример. Вие имате майка и баща, които много обичате. При това вие сте богати и желаете да отидете в странство да учите. Обаче родителите ви ви обичат много и не искат да се разделят с вас. Вие започвате да се борите. От една страна скърбите за родителите си. От друга страна желанието ви да учите в странство е много силно. По едно време решавате да избягате, но понеже сте морален човек, спирате се пред това решение. Първото решение образува движението А, после се спирате образувате движението Б, значи става спиране на първото движение, процесът се прекратява. Това показва, че реализирането на вашето желание зависи от други някои фактори, и то именно от два фактора Д и Е, бащата и майката. Първата половина за реализирането на вашето желание завишеше само от вас. Следователно, човек трябва да изучи закона, който уравновесява. Или определя отношенията му с майката и с бащата, той трябва да дойде с тях в споразумение, за да може да реализира своите идеи. И тъй, за да се приложи този закон, човек трябва да знае, че не е сам в живота. Каквато мисъл и да му дойде в главата, той трябва да помни че е във връзка с живата природа. Например, когато някой човек иска да свърши една работа, той трябва да има предвид, че не е единствения фактор за свършването на тази работа. Той сам може да направи само един полукръг, полукръга, проявява един жест, но цялата работа не може да я свърши. Сам човек не може да опише целия кръг. Значи в първия момент той ще се прояви, ще опише половината кръг, след което веднага ще се спре. Ще дойде разсъдъкът, който ще го постави в колебание, да предприеме ли дадено решение или не. После се намесват другите два фактора. Майката и бащата, които представляват разумността, щом се проявят и те, образуват втората половина на кръга, т.е. образуват полукръгаце. Както виждате, описването на окръжността представлява проекции, които вие трябва да изучавате и изчислявате. В левия полукръг се ражда деятелност, замисъл, а в десния полукръг нещата се реализират. Привидно изглежда, като че дясното полушарие представлява запас от енергии, които постепенно се неутрализират. Всъщност обаче в дясното полушарие се решават разумните неща а от лявото полушарие се отправят навън енергии, за реализиране на разумните решения. Най-първо дадено движение, дадена енергия, се проявява вън от човека и, и после се прекратява. След това този човек се заема с уреждане на отношенията си към живота, към разумната природа. После той започва да мисли, докато най-после реализира своите решения, като тръгва в пътя на своите идеали. В природата има два разумни пътя, по които човек може да реализира своите идеали. Единият път е праволинен, а другият криволинен. При правия път времето се съкръщава а енергията се изразходва. При криволинейния път времето се изразходва, а енергията се пести. Силният човек избира правия път, по който пести време, а изразходва енергия. Слабият човек избира криволинейния път, по който изразходва време, а пести енергия. Младите хора обикновенно бързат, Казвам, който е силен, нека бърза, който е слаб, бавно да върви, да пести енергията си. Някой казва, бърза много, притеснен съм, искам по-скоро да свърша работата си. Ти си избрал правия път, но щом се притесняваш, слаб си. Силният човек не знае какво е притеснение. Той върши работата си тихо, спокойно, с голяма приятност. Силният човек усеща удоволствие, приятност, като вдигне един чува от 100 кг тежест на гърба си. Обаче, ако слабият се опита да вдигне този тежък товар на гърба си, веднага започва да се притеснява. Следователно, когато започнете една работа, при която духът ви се притеснява. Това не показва, че не можете да свършите тази работа, но че методът, който сте избрали за свършването й, не е прав. Вие сте избрали праволинейния метод, а е трябвало да изберете криволинейния. С това природата иска да ви каже, слабият не трябва да върви в праволинейния път, а трябва да криволичи в пътя си. Значи слабия човек трябва да пести енергията си, а силният човек трябва да пести времето си. И двете неща са еднакво важни и енергията, и времето. Въпрос Ако човек не се е изпитал, може ли предварително да познае дали е силен или слаб? Може, Човек има едно вътрешно чувство в себе си, чрез което за всеки даден случай може да познае какъв метод трябва да употреби. Когато говорим за реализиране на желанията, трябва да се знае кои желания трябва да се реализират и кои не трябва. Има желания, които човек непременно трябва да реализира. Това са неговите първични желания на душата, вложени от самото начало на неговия живот. След тях идват второстепени, третостепени и още редица незначителни желания, които последни трябва да чакат своето реализиране. Ако човек реализира на пръв план своите първични желания, и животът му ще върви своя естествен път, такъв човек е свободен, не се дразни, има разположение на духа и силите в неговия организъм са уравновесени. Понякога човек е недоволен, когато не може да постигне някое свое желание. Не, преди всичко той трябва да знае необходимо ли е да се реализира това негово желание или не е необходимо. Първото нещо, човек трябва да определи в себе си, дали е необходимо да реализира известна мисъл, известно чувство или известна постъпка. Щом се определи в това отношение, после ще види по кой от двата начина ще трябва да ги реализира. По праволинейния път, пътя на силния човек или по криволинейния път. Пътя на слабия човек. Постъпвате ли така? Нещата винаги ще стават правилно. И вие ще имате много помощници в живота си. Разумната природа ще ви изпрати в помощ от невидимия свят приятели, които ви обичат. Тия помощници се наричат ангели, служебни духове, които се притичват в услуга, в помощ на всеки човек, който постъпва разумно, който реализира своите първични желания, всякога получава помощ. Виждате ли, че някой човек успява да постигне своите желания? Ще знаете, че той се е зел да реализира своите първични желания. Затова и невидимият свят му помага. Човек трябва да бъде добър и умен, за да му помагат и приятелите. Законе, възвишеният, невидим свят, помага само на добрите и на умните хора в света. Защо им се помага? Защото и те скоро ще станат работници, за да помагат на по-малките от тях. Всеки иска да има помощници. Да му помагат, но и той от своя страна трябва да помага на по-слабите от себе си. Който иска да му помагат, и той трябва да помага. Когато говорим за свободни движения, за свободни действия, ние подразбираме свобода в тяхното започване и завършване. Например, човек иска да изкаже една идея. Най-първо той трябва да е решил дълбоко в себе си, може ли да изкаже тази идея или не може. Реши ли веднъж, че трябва да я изкаже, да не се спира, да не се подпушва, нека я изкаже свободно, естествено, тъй както тя живее в него. Някой ще възрази, отде ще знаем как да я изкажем. Да оставим този въпрос на страна. Когато една идея живее дълбоко в душата на човека, той ще намери начин, как да я изкаже, и то по най-естествен, най-правилен начин. Два метода има за изказване на нещата — праволинеен и криволинеен. Като наблюдавате проявите на децата, у тях има такива свободни движения. Който не разбира закона за свободните движения, той се дразни, когато наблюдава проявленията на децата. По същия начин и мухите се проявяват свободно, независимо. Тък му вие се занимавате с някой сериозен въпрос. Четете нещо, токо изведнъж една муха кацне не иде по лицето ви. Вие се дразните, сърдите се, но тя с това иска да каже, че ви обича, обича това, няма нищо лошо в мухата. И тъй, между учениците на Окултната школа се препоръчват естествени постъпки, естествена обхода, всичко изкуствено да се отбягва. На всеки език има издадена книга за добрата обхода. За добрите отношения и доброто поведение на хората едни спрямо от други. Как трябва човек да говори, как да се държи, какво поведение да има между близки и външни лица и така нататък. Трябва да се спазват ред правила за благоприличие, за етикетия между хората. Наблюдавайте дипломата! Още като влиза в някой салон, започва да се кланя надясно наляво, да се ръкува вежливо, да се разговаря с всички. Като го наблюдавате, мислите, че този човек храни пълно уважение към всички тия хора. Той е фин, деликатен, внимателен към другите хора, но всичко това е външно, не е вътрешно. Естественият човек обаче външно не е тъй фин, не е тъй деликатен, но затова вътрешно той е мек, очтив, благ. Понякога естественият човек изглежда външно груб, но това е само привидно отношение. В естествения човек няма нищо пресилено. Той постъпва естествено, с етикеция която отговаря на неговото естество. Всеки трябва да се стреми към тази естествена етикеция, да бъде самобитен, да не подръжава на другите. Например, някой човек ви направи един поклон, но така е естествено, че никой не може да го имитира. Самобитната постъпка не може да се повтаря, нито да се имитира. Защото излиза изкуствена. Всяка изкуствена постъпка или всяко изкуствено отношение отблъсква. Когато някой човек е роден музикант, музиката у него е самобитна. Този пък, който изучавал музиката, той не може да подражава на музиката на първия. Първият музикант, роден с музика в душата си, носи това качество в самото си естество. Ако пък човек добива музикалността в душата си чрез свирене, чрез упражнение на някой инструмент, той трябва дълго време да работи, да се упражнява, докато това качество стане плати кръв на неговото естество, та да може естествено да го изнася и прилага в живота си. Ето защо най-първо човек трябва да започне да работи с са самобитните си качества, които са вродени в него, с малките си таланти, и по този начин да разработва по-големите си дарби, за които се изисква усилена работа, труд и постоянство. И тъй за да изучите и приложите в живота си новата философия, която ви се преподава. Трябва да бъдете свободни хора и отворени души. Може ли човек, на когото ръцете са вързани, да учи да бъде свободен? Не може. За да може човек да разрешава мъчнотиите на своя живот, той трябва да бъде свободен в морално отношение. Когато човек пожелае да постигне нещо, веднага пред него се изпречва една мъчнотия и той казва, това нещо е непостижимо за мене. Един учен човек казва на едно малко дете, можеш ли да носиш земята на гърба си? Мога. Как ще можеш? Ти си толкова малко дете. Ще видиш, че мога. То отива в града, купува си едно кълбо от картон, което има форма на земята, туря го на гърба си и отива при учения, като му казва, какво е това на гърба ми? Земята. Значи, както виждате, аз мога да нося земята на гърба си. Учения човек се очудва от думите на това умно дете и му казва, Що можеш да носиш земята на гърба си, ти можеш да разрешаваш и други важни научни въпроси. Следователно, когато някой човек каже, че нещо е непостижимо за него, той трябва да поступи като детето, което носи на гърба си земята от картон и ще види, че непостижимото за него става постижимо. Обаче от този човек се изисква умение, правилен начин на постъпване. Мнози наказват за някого, този човек е учен, знае много неща. Казвам, от 100 години насам в Ренската академия на науките са поступили 29 теории за създаването на света и всички първоначално са бивали прияти. А от после са отхвърляни и замествани с по-нови, споверни. Питам, щом този човек е учен, знае много неща, нека каже коя от всички тия теории е вярна, най-близка до истината. На времето си всяка теория е била меродавна, вярна. Но постепенно с напредване на науката във всяка теория, се явяват факти, които тя вече не може да обясни, и постепенно се замества с нова теория, по-вярна, по-близка до истината. Затова, когато се казва за някой човек, че е учен, той не е в пълния смисъл на думата учен човек. В този смисъл всеки човек може да бъде учен. Великите учители и адептите знаят същността на нещата, но те не изнасят теории. Ако попитате един велик учител какво има на слънцето, той, макар и да знае какво има там, няма да разправя, но ще ви каже, аз ходих на слънцето и проверих всичко. Ако не ми вярвате, мога да ви разкажа, как се отива до там, Та сами да проверите нещата. Наистина, за такова пътешествие се изисква дълго време, но щом въпросът се отнася до науката, това нищо не значи. Като отидете на слънцето, сами ще проверите, има ли там живот или няма. Ако там има живот, ще видите, какви същества живеят на Него и така нататък. За това се изисква само време, концентриране на мисълта и силна воля, която да преодолява трудностите и мъчнотиите. Мнозина не се интересуват от въпроса, има ли живи същества на Слънцето или няма защото те не са в състояние да използват енергията на тия същества. Когато се пробуди висшето съзнание на тия хора и те дойдат в контакт с разумните същества на Слънцето, тогава ще могат да използват всичко хубаво от тях, ще се ползват от тяхната енергия и ще я прилагат разумно в живота си. Ще кажете, не е дошло още времето за това, за някои е дошло, за някои не е дошло. Тия, за които времето е дошло, нека да се свържат с съществата на Слънцето и да се ползват от тяхната култура. И тъй ще знаете следното нещо. Скръпта иде от земята, а радостта от Слънцето. Истината се ражда на небето, а доброто на земята. Щом скърбите, ще знаете, че земните енергии имат преобладаващо влияние върху вашия живот. Скръпта и страданията не унищожават човека, но внасят в него доброта, понеже природата работи и чрез земните енергии. Важно е за човека да се справи с тия енергии, и да ги използва за свое добро. Через страданията и радостите човек изучава закона за трансформиране на енергиите. Сега какво ще ми отговорите, ако запитам всеки едно от вас какво желая да направят съкласниците му за него? Отговор да го обичат, да му услужват да му направят някое добро, когато той се намира в нужда. Ще ви приведа един пример за добро, направено по един красив начин. Един студент имал добър приятел, но много беден момък. Веднъж го виждал студент студен зимен ден с късани обувки. Отива той на пазара, Купува едни нови обувки и търси начин как да му ги даде, без да го изложи, за да не накърни чувствата му. Обикаля около дома му, когато той не е вкъщи, и забелязва, че прозорецът на неговата стая е отворен. Набързо написва с изменен почерк следната бележка. Тези обувки са твои. Ако ги вземеш, ще направиш голямо удоволствие на този, който ги подарява. Хвърля котията с обувките и избягва. В каквото отношение и да се прави добро, трябва да е така изнесено, че да се щадят човешките чувства, т.е. да не се унижава човешкото достойство. Добре е когато прозорецът в стаята на приятеля ви е отворен. Ами какво ще правите, ако прозорецът на стаята е затворен? Доситливия човек трябва да намери начин и при това положение да направи доброто, което е намислил. Ще ви дам още един пример за добро дело. Един студент среща приятеля си много обесърчен, дори отчаян, готов на крайни постъпки. Той отива в дома си и веднага написва на приятеля си едно прочувствено, сърдечно и насърчително писмо, което му обяснява смисъла на страданията, благата, които те носят на човека и така нататък. Изпраща писмото до приятеля си и му отправя добри мисли и пожелания. Приятелят му прочита внимателно писмото и състоянието му веднага се изменя. Той се замисля върху писмото и напълно се съгласява с съветите, дадени от другаря му. Писмото му било тъй умно, тъй убедително написано, че всичко, което приложил от него, дало добри резултати. По този начин той излязал от трудното положение, което се намирал и благодарил на приятеля си. Както виждате, това е един хубав подарък от приятел. Казвам, като ученици на великата окултна школа, желая на всички да бъдете автори на такова писмо до някой ваш отчаян и обесърчен приятел, с което да го насърчите. И да го извадите от затрудненото положение, в което е изпаднал. Доброта, истина, красота, това е любовта.